لَا تَسَلْ عَنَّاسَ بِيسَ الْبَقَايَ الْكُوتُبِيَ عَنْ قُصُورٍ لَمْ تَزَلْ بسم الله الحمد لله نحمده و نستعينه و بالله من شرور أنفسنا و من سيئات عمالنا من يهده الله فلا مدل له و من يدل فلا أهالي له و أشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد حميدا نبو هو رسول الله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تابعهم الى يوم الدين اما بعد فانا خير الحديث في كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله من نستعلام سريال предавания везани за книгу шейха odnosno vraćamo se na tematiku i nešto uzimamo od njega, proširujemo e, ostale oblasti o kojima govori, pa smo došli do poglavlja, prošle put smo počeli, e, koja govori o stvarima, uvjerenjima, dijelima koja su oprečna monoteizmu, odnosno tevhidu. Pa smo prvo obrađivali <hle> proricanje, odnosno poznavanje gajba, I govorili smo prošli put detaljnije u toj temi. A danas nastavljamo a, tematiku drugih dio vezan od stvarih dijela i uvjerenja koja, koja narašava i koja su oprične, koja su suprotna teuhidu, odnosno čisto monoteizmu, a to je tema sihra i čarobnjaštva. S tim da je ovdje šehek Salfezan ubacio i sihr, i kehane, i, i rafe, odnosno spojio je tu i e, proricanje sudbine i proricanje budućnosti zajedno sa sihrom, a mi smo već prošli put smo govorili o, o, znači, o dijelu proricanja sudbine, odnosno poznavanju ili nepoznavanju gajba. <clears throat> tema sihra, odnosno e, poznatija kao tema Magije, čarobnjaštva ili crne ili bijele magije. Što je opće poznato je, ovaj, u svim narodima, u svim kulturama, u svim civilizacijama. E, tema čarobnjaštva sihra je poznata. E, govori o e, obična podjela znači klačna podjela na crnu i bijelu magiju, odnosno crna magija koja se bavi nanošenjem e, nekome nekakvog zla, dok je bila magija otklanjanje zla od te osobe. Uglavnom vidjet ćemo što se tiče islama, šarijeta, da islam negira, zabranjuje i, i crnu i bijelu magiju. Mi ćemo, znači, govoriti u šarijetskom terminu, ter, ter, terminologiji, Ta, tu oblast obrađivać sa strani znači sihra i e, spomenčevo ćemo znači njenu jezikog značenja, termelačkog značenja pa onda uću temu. Uglavnom prije toga da napominem da je tema sihra jako, odnosno čarobnjaštva i magije, da je jako ogromna, kompleksna, raznolika. E, ona je bila poznata i prije Islama. Islam je tretirana na, na poseban način. Bila je poznata i u U, kod sljedbenika knjige, nebeskih knjiga, bila poznate poznata kod drugi narod, kod kršćana, kod židova i drugih. Govorit ćemo, i zbog toga sam ja, zbog te, zbog te kompleksnosti teme i, i uh, mnoštva pod, pod tematika koju obrađuje, imam namjer da o ovoj, o ovoj temi govorim u nekakva dva dijela kako bi se što uh, bolje i preciznije obradlo. Jer uh, tema sihra obuhvata Znači, I da se govori o suštini sihra, ne samo definiciju, suštini šta se dešava, o vrstama sihra, o propisu učenja sihra, bavljenja sihrom, onda način liječenja sihra. A prije toga, jako zanimljiva stvar, a to je historijat ili istorija sihra. I namjeram je da večeras uzela o pomoću da govorim o, o historiji Sihra. Naravno, kako su to obradili islamski učenjaci. Znači, ne, ne da se vraćam na knjige e, zapadnih autora pisaca, nego onako kako to imamo u islamskoj literaturi. I to tom je, e, pisano odavnina. Od e, naravno... A, govorite o sihru odma na početku moramo naglasiti na o čemu stvar govorimo da definišemo u glavnom arapskom jeziku sihr znači ma letufe al hafi sabahu znači nešto što je čiji razlog povod dešavanja skriven nepoznat to je jezičko značenje sihra a u stvari jest to, to jezičko značenje pojašnjava u stvari je, suštinu sihra, da se dešto dešava bez direktnog kontakta, bez direktne vezi, de, radi se na jednom mjestu, a odrađuje se na drugom mjestu. To je magija i sihr. A što se tiče terminiloške definicije, mnogi, mnogi učenjaci, autori, pisci, uglavnom spominju jednu te istu, a to je da je sihr, Da, kaže to su talasimi, ruqa i qiraat, taawiz kaže to su talismani, ruqja odnosno učenja, kelam, je to bih govor sa kojim se govori, qiraat uh, i taawiz traženje utočišta, uh, aza i uh, zavjetovanje kaže yu tawassalu sahir ila ta'thir, sa ovim stvarima koje smo spomenuli, sa njima se sihrbaz odnosno vračar sa njima želi da o, o, ostavi utjecaj fi bedeli mes hur o aklihivo i raditi. Na tijelo opsihrenej osobi, na njegovu pamet i na njegovu volju. Pa neki učenjaci dodaj kad je finično kaže jel, a, da ova sa sihrom se a, rastavi muž od supruge, a, nanese, a, nanese se fizička bolest Uh, osobe obsihrednoj i do te mjere da sihr može i da ubije. Znači, ta uh, raznolikost, ša, šarolikost, a vidjet ćemo poslije vrstama sihra, znači da imamo raznorazne vrste sihr raznorazne oblasti vezane i za volju, i za pamet, i za fizičke bolesti. Uh, kada dođe tema o tome govorit ćemo, inšala. Znači, to je, uh, znači, spominjam ovu definiciju da bi znali o čemu govorimo. Znači, to je sihr. Znači, da čarobnjak, sihrbaz, Radi stvari, znači e, e, govori, a, a zajme određene zavjetovanje, zavjetuju se naravno s onima od kojih traži pomoć, a to su, e, sa stranice Širjeta, znači to su džini šeitani sa kojima uspostavi kontakt, odnosno običan uspostavak onda sa poglavicom, sa glavnim, e, sa glavnim džinom šefom, koji njemu pokori takozvane hudam sluge džine koji odrađuju posao sihra ili kako to u literaturi zapadno kažu, zle duhove, zle duše ili zle sile u pokori sa njim uspostavi kontakt i pomoću njih djeluje u onom pravcu što želi da, da uradi od nanošenja zla. Znači, suština Svetura, uglavnom sa šarijaske strane, sihr uglavnom biva uz pomoć uz pomoć džina šeitana. Tih nevidljivih bića. Znači, kao što gažu mnogi učinjavci, znači nema sihra bez bez kontakta s hirbaza sa džinima. Odnosno, ima druga vrsta srihra, spomenut ćemo nju, a to je druga vrsta srihra koja se pravi od određenih akakira ili edvija, odnosno od određenih lijekova. Uzmaju se određene trave, određeni hemijski elementi ili lijekovi sa koji sa, sa za koje se znao davnina da djeluju na određene stvari u organizmu